בעזרת השם, קותמרן תמיאנה, תורה ח' תקראו תוכחה תקראו בחודש עופר בכסה ליום חגנו כחוק לישראל ומשפט לאלוקי אל יעקב א' אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב הוכח תוכיח את עמיתך אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה אשל עכשיו. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו מעורר ריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע. אבל כשמתחילין להזיז אותו הדבר, אזי מעוררין הריח רע. כמו כן, על ידי תוכחה של מי שאין לו להוכיח, על ידי זה מזיזין ומעוררין הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם ועל כן הוא מביש ריחם ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות כי עיקר הניקת הנשמה הוא מהריח כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה מניין שמברכים על הריח שנאמר כל הנשמה תהלל כה איזוהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הווה אומר זה הריח. ועל כן, על ידי זה המוכיח שהוא מבאיש רחם, על ידי זה נחלשת הנשמה שהיא ניקתה מהריח כנ"ל, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם. אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי אדרבה, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שיוכיח את ישראל על מעשה העגל, שעל ידי תוכחתו נתן באמרח טוב, בבחינת נרדי נתן רכו, הנאמר על מעשה העגל, עזב לא נאמר אלא נתן, כמו שפרש רש"י שם, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בגמרא, כי על ידי תוכחה של משה על מעשה העגל, עושה ונתן באמרח טוב. שהוא בחינת מזונה דנשמטה. כי כאילו ניקת הנשמה היא מהריח כנ"ל. כי על ידי כל המוכיח שהוא ראוי, על ידי זה הוא נותן ריח טוב בהנשמות שהוא בחינת מזונה דנשמטה כנ"ל. כי יש מזונה דנשמטה ומזונה דגופה. ועל ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנשמטה. כי על ידי מזונה דגופה, דהיינו על ידי אכילה ושתייה, על ידי זה מגדילין את בחינת עקב וסתרא אחא, בבחינת אוכל לחמי הגדיל עלי עקב, כי על ידי אכילה נתחזקין הרכבים והרגלים, בבחינת דוק בככה ותשכח בניגרי. ואז כשנתגדל חס רשלום עקב וסתרא אחא, על ידי זה נחלש חס רשלום בחינת עקב וקדושה, שהוא בחינת עקב ענווה יראת השם, שהיא בחינת ריח. בבחינת ועריכו בירת השם, שהוא מזונא דנשמתה. והתיקון לזה הוא על ידי בחינת קול, כי בחינת קול הוא משקה את הגן, ששם גדלים כל הערכות והעירות. בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. נער יוצא מעדן וכולי זה בחינת קול, בבחינת נשאו נהרות קולם. וזה בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה. כי זה הכל משקה את הגן, שהעדי זה גדלים שם כל הערכות, שהן בחינת יראה כנ"ל, שזהו בחינת מזונה דנשמת הכנ"ל. כי העדי זה הכל נכנע בחינת עקב דסיט כי זה הכל הוא בחינת הכל כל יעקב. ועל כן זכה יעקב לבחינת הריח, ובחינת ראה ריח בני כריח שדה, נאמר ביעקב. והוא מכניע עקב דסיט מבחינת וידו אוחזת בעקה וסר. וזה הכל ומבחינת קול המוכיח הראוי, מבחינת ארם כשופר קוליך והגד לעמי פשעם וכו'. כי המוכיח שרוצה להוכיח את ישראל ולהגיד להם פשעם וחטאתם, הוא צריך לזה הכל כדי שלא יבאיש רחם על ידי שמעורר עוונותיהם כנ"ל. על כן צריך לזה הכל, כי על ידי זה הכל ומוסיף ונותן בהם ריח טוב. כי על ידי זה הכל גדלים כל הריחות, כי זה הכל משקה את הגן וכולי כנעד. וזהו הרם כשופר קולך, כשופר דייקה. כי זה הכל המשקה את הגן, שהוא בחינת "ונער יוצא מעדן", הוא בחינת כל הניגון של השיר שיטער לעתיד, כשיחדש את עולמו, שהוא בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. וזהו כשופר, ראשי תיבות, פשוט כפול שלוש רבוע, שהוא בחינת השיר של העתיד, שהוא בחינת הקול המשקה את הגן, שעל ידי זה הקול די הוא יכול להוכיח, וזהו הרם כשופר קולך, כשופר די כנד. וזהו בחינת מושכין עליו חוט של חסד הנאמר במוכיח הראוי, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, המוכיח את חברו לשם שמיים, מושכין עליו חוט של חסד, שנאמר מוכיח אדם, אחרי כן נמצא. כי חוט של חסד זה בחינת שנקלע ונשזר ונעשה חוט מהנימין, שעל אלו הנימין התנגן הניגון והשיר הזה של העתיד, שהם הענבט נימין, כש, כנגד שם יוד, יוד קה, יוד קה וב, יוד קה וקה. שהוא בחינת שיר פשוט כפול וכולי, כמובן בתיקונים, שהוא עולה כולו עין בית. בעלל הנימים התנגן השיר הזה של העתיד כשיחדש את עולמו, בבחינת עולם חסד ייבנה, שאז יתאר שיר פשוט וכולי. וזהו בחינת חוט של חסד הנעל, הנאמר במוכיח הראוי, האם מבחינת החוט הנעשה מהנימין הנעל, שעליהם התנגן השיר הזה כשיהיה חידוש העולם. מבחינת עולם חסד ייבנה כנ"ל. וזהו מושכין על הערכות של חסד, זה מבחינת ההמשכה שמושכין ופושטין את הנימין כדי לנגן עליהם שיר הנ"ל. נמצא שעל ידי המוכיח הראוי הוא, הוא נותן ריח טוב והנשמות כנ"ל. ב. אך לבוא לזה, לבחינת קול הנ"ל, הוא על ידי תפילה. כי התפילה היא ותחנונים. בעיקר רחמים תלוי בדת, כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דה את השם כמים לים מכסים. כי לעתיד גדל הדת, ואז לא יהיה שום היזק ואכזריות, כי יתפשט הרחמנות על ידי הדת. כי עיקר רחמים תלוי בדת, ולפעמים כשהסדרה אחרי מן הרחמנות, אזי הם ממשיכים לעצמן הרחמנות. ועל זה נתמעט הרחמנות אצלנו, ואפילו מעט הרחמנות שנשאר הוא בבחינת אכזריות, כי על ידי שהם יונקים מן הרחמנות, נתקלקל הרחמנות ונעשה אכזריות, כי רחמי רשעים אכזרי, ועל כן גם מעט הרחמנות הנשאר אצלנו הוא בבחינת אכזריות, כי נתקלקל על ידי שהם יונקים מן הרחמנות חס ושלום כנ"ל. וזה בחינת גם תנים חלצו שד, זה בחינת רחמנות דסיט ראכה, בחינת כשוד משדי, כי שכאי הוא בחינת רחמנות דקדושה, בחינת ואל שכאי ייתן לכם רחמים, שהוא בחינת תפילה, שהוא שידוד המערכות, ועל ידי שוד משכאי, בחינת רחמנות תנים חלצו שד, על ידי זה בת עמי לאכזר, כי על ידי זה שהם יונקים מן ההחמנות, על ידי זה גם מעט האחמנות הנשאר אצלנו נפגם ונעשה אכזריות כנעד. ועל ידי זה שנתקלקל האחמנות ונעשה אכזריות, נפגם הדעת, בבחינת כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו. ועל זה נקטן הדעת ונעשה בבחינת מוחין דקטנות. ועזי היינו הנקים חס ושלום מפגם הדעת, בבחינת והנחש היה ערום, היינו דעת בסטרא אחא, שיונק על ידי נפילת הדעת לקדושה, שנפגם על ידי אכזריות וכעס כנעד. ומזה באה חס ושלום תאוות ניאוף, כי המוח ומחיצה פרוסה בפני תאווה זו, כי אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אבל כשהמוח והדעת שלם, ומגן בפני התאווה הזאת. כי יש שלושה מוחים, וכל אחד ואחד מבחינת נחיצה פרוסה בפני זאת התאווה. ומאלו השלושה מוחים נמשך שלושה מיני רחמנות. כי יש שלושה מיני רחמנות, מבחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על פסוק אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן נחמי האב על הבן. שהם בחינת שלושה מיני רחמנות, והם נמשכים משלושה מוחים, כי מוח הבן ממוח האב. וזה בחינת שלוש תפילות ביום, כי כל תפילה, תפילה הוא תפילה ובחינת מוח מיוחד מעבר שלושה מוחים, שהם בחינת שלושה מיני רחמנות התלויים במוח. כי עיקר התפילה היא רחמים כנ"ל, ועל כן כשהדעת נפגם חס ושלום כנ"ל, מזה באה חס ושלום תאוות ניוף כנעל. ואזי כנפגם הרחמנות והדעת, אזי אי אפשר להתפלל בבחינת רחמים ותחנונים. ואז התפילה בבחינת דין. וכשהתפילה בבחינת דין, אזי הסטרא אחרא בולעת את התפילה חס ושלום. כי עיקר יניקת הסטרא אחרא מבחינת דינים, שהם מוכין בקטנות, בחינת אלוקים כידוע. ועל כן הם נאחזים חס ושלום בתפילה זו שהיא בחינת דין ובולעים אותה חס ושלום. ג. ואז כי בבחינת דין, אז צריכים בעל כוח גדול שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין כמו פינחס בעת שכינה על מעשה זמרי כמו שכתוב ויעמוד פינחס ויפלל ודרשו אבותינו זכרונם לברכה שעשה פלילות עם קונו היינו תפילה בבחינת דין, כי כנע על מעשה זמרי, שהוא בחינת כי הוא העוז אימה והוא ארון פלילים. היינו שהוא ארון שצריכין לתת תפילה בבחינת דין, שהוא בחינת פלילים, בחינת ויעמוד פנחס ואפלד. כי, כי יש פגם תאוות מיוב חס ושלום, שעד התפילה בבחינת דין, ועשית רעך הבולעת חס ושלום, אז צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין. כמו שהיה בעת מעשה זמרי שהוצרח פנחס להתפלל תפילה בבחינת דין. כי כשזה הבעל בבחינת דין, ואזי הסית ראח היינו התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שבבחינת מטה עוז היא עומדת לו בצווארו, כנגד הבליעה, בבית הבליעה שלו. ואזי הוא מוכרח ליתן נקהות, היינו שהסיט ראחרא מוכרח להקיא ולהוציא כל הקדושות של הדת והרחמנות והתפילות שבלה, בבחינת חיל בלה והקיענו. ולא די שהוא מקיא ומוציא כל הקדושה שבלה אף גם הוא מוכרח להקיא ולהוציא עצמות החיות שלו ממש, בבחינת מבטנו יורישנו כן, על מי שמציא ומקיא עצמות חיותו ממש. וזה מבחינת גרים שמתגיירים, שהם היו תחילה מעצמות הסתרא אחרא ממש. ועכשיו חוזרים אל הקדושה, כי הסתרא אחרא מוכרח ולהוציא עצם חיותו ממש, שזהו מבחינת גרים כנ"ל. וזה בחינת מטה עוזך ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך, בקרב דייקה, בחינת מביתנו יורישנו כן. כי מטה עוז, עין לתפילה של הבעל כוח הנ"ל, יורדת בקרבו ממש. כי על ידיו מוציא ומקיא עצמות חיותו ממש, מקרבו ומבטנו. בחינת מבטנו יורישנו כן, כנ"ל. וזה בחינת אתה פוררת ברוזיך ים, שיברת ראשי תנינים על המים. כי על ידי מטה עוז הנעל הוא משבר ראשי תנינים על המים, מה הנה רעך? והנחש הייתה ימנקת מן ההחמנות והדעת, שבחינת כמים לים מכסים, בחינת והנחש היה ערום כנעל. ועל ידי מטה עוז הנעל, היינו תפילה של הבעל כוח, בחינת פנחס. על ידי זה הוא מוציא קדושת הדעת והתפילות שבלה ומשבר ראשי תנינים על המים כנד. כי התפילה של הבעל כח, שהיא בבחינת דין, בבחינת ויעמוד פנחס ויפלל, היא עומדת בבית הבלייה של הנחש, ועל ידי זה הוא מוכרח להקיא ולהוציא הכל כנד. וזהו צירוף ויפלל, ראשי תיבות, ואשלך בפני פרעה יהי לתנין. כי צריכין להשליך מטאוז, שבבחינת התפילה נעד, להתנין, ובחינת להשליך לפני פרעה, יהי לתנין. שמשליכין בכוונה מטאוז לפני הסתרה אחת, כדי שיהיה להתנין. היינו כדי שיבלה התנין את התפילה הזאת. כי העד הזה הם מוציאים ממנו כל הקדושות שבלה. כי היא עומדת בבית הבלייה שלו כנעד. וזה הבחינת וישמע איתו, מה שמוע שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. כי עמלק קטימה את ישראל בפגם תאוות ניאוף, כמו שכתוב, אשר קרחה בדרך, מבחינת מקרה הלילה חס ושלום, שבאה לידי בחינת עמלק. כי עמלק יונק מבחינת הדעת, מבחינת ראשית גויים עמלק, שזה בחינת והנחש היה ערום כנל. כשעל זה בא חס ושלום, טומאת התאווה הזאת כנל. וזה בחינת מלחמת עמלק. והתיקון לזה הוא בחינת קריאת ים סוף, בחינת אתה פוררת בעוזך ים שיברת ראשי תנינים על המים. היינו בחינת מטה עוז הנ"ל, שעל ידי זה מוציאים ממנו ממי הדעת שבלם מן הקדושה כנ"ל. ועל ידי זה וישמע היינו בחינת גרים, כעל ידי מטה עוז הנ"ל, שהוא בחינת קריאת ים סוף, בחינת אתה פוררת בעוזך ים וכו', שהוא מתקן ומכניע מלחמת עמלה כנ"ל, על ידי זה נעשים גרים, מבחינת וישמע איתו, כי מוציאים ממנו גם עצמות חיותו, שהוא בחינת גרים כנ"ל. דל, וזה בחינת להאמין, כי על ידי גרים שנעשים על ידי מטאוז הנ"ל, על ידי שהסטרה אחר מוכרחת להחזיר כל הקדושה שבלעה, עם עצמות חיותה כנ"ל, על ידי זה נתרבה ונתגדל כבודו ידבך, בבחינת אבו להשם משפחות עמים, אבו להשם כבוד ועוז. וזה בחינת רעמים, בבחינת כל הכבוד יראים, השם על מים רבים. מים רבים זה בחינת נמי הדעת, בחינת כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. היינו בחינת נמי הדעת, שיוצאים מן הסיט רעך וחוזרים אל הקדושה. שהידי זה נעשים גרים ונתגדל כבודו ידבך, שזהו בחינת רעמים, בחינת כל הכבוד ירים. כי הרעש והפרסום שנתפרסם כבודו ידבך על ידי זה בחינת רעמים, שהם כה רעש גדול. כי אמרו זכרונם לברכה, מהי רעמים? ענן איזה שבכם להדדת. ענן איזה שבכם זה בחינת הסיט ראחה. שהיא בחינת סקותא בענן לך מעבור תפילה. היינו הקליפות המעכבים את התפילה. כשחוזרים ושופכים ימי הדעת שבלעו זה בחינת ענן אדשף חמיא. ואז נתגלה כבודו יתברך ובחינת וכבוד השם נראה בענן. וזהו בחינת רעמים כנ"ל. ועל כן צירוף גרים הוא אשל תיבות רם גבורותיו מי יתבונן. כי גרים הם מבחינת רעמים כנ"ל. ה. Hey. ועל ידי התגלות הכבוד, על ידי זה בא התפשטות הנבואה. כי הנבואה באה מבחינת שורשי נפשות ישראל, שהם בחינת שבעים נפש, ובחינת "בשבעים נפש ארדו אבותיך", ראשי תיבות נביא. שורש הנפשות הוא בחינת כבוד, ובחינת "בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי". ועל כן, על ידי התגלות הכבוד, שהוא בחינת שורש הנפשות, על ידי זה באה התפשטות הנבואה. וזו בחינת אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כי כל בחינות אלו הן בחינות כבוד, שמשם נמשך הנבואה. חכם, בבחינת כבוד חכמים ננחלנו. גיבור, בבחינת מי זה מלך הכבוד, השם עזוז וגיבור. השיר בבחינת, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. וזה בחינת, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. החרבתי <חרפתי> את ביתי זה בחינת פגם בתפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה. ושרפתי את היכלי זה בחינת פגם הכבוד, בחינת, ובהיכלו כולו לא אומר כבוד. והגלתי את בניי זה בחינת ביטול הנבואה, שבאה מנפשות בני ישראל, בחינת בשבעים נפש ארדו אבותיך מצרימה. בני ישראל היא בחינת ביטול הנבואה, שבאה מנפשותם כנעד. ו. וזה בחינת רפואה. כי כל בחינות הנעל הן בחינת רפואה. כי התגלות הכבוד הנעל זה בחינת זריחת השמש. בחינת תכבוד השם עלייך ועל ידי זריחת השמש ברפואה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עיד ליומא עיד לקצירא. כמו שכתוב, וזרחה לכם יראה שמי, שמש, צדקה ומרפא. כי רוח נבואה שמתפשטת על ידי התגלות הכבוד, זה בחינת הרפואה הבאה על ידי זריחת השמש, ובחינת רוח איש שכלכל מחלהו. בעיקר התגלות הכבוד הוא על ידי התפילה הנ"ל. שהלידה העננים, שהם הסטראחה והקליפות, קלים והולכים, ואז נעשים גרים ונתגלה הכבוד כנד. וזה בחינת סליחת העוון שבאה לידי ריבוי התפילות, שההבדל זה השמש זורחת, שהלידה באה רפואה. כי העוון הוא ענן שמחשיך אור השמש. כי טבע העוונות הם בחינת חושך, כמו שכתוב, והיה במחשך מעשיהם. וזה בחינת החולת, כי כר החולת באה מעוונות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין איסורים בלא עוון, שנאמרו פקדתי בשבת פשעם ובנגעים עוונם. כי העוונות הן בחינת עננים, שמחשיכין אור השמש, שעל הרפואה, ועל התפילה נתכפרין העוונות, כי התפילה מכפרת, כי היא במקום קורבן. כמו שכתוב בהוויוטים אל הקודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם וכו'. וכשנתחפרים העוונות, זה בחינת שהעננים קלים והולכים, ובחינת מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך וכו'. ואז הוא בחינת זריחת השמש שמשם רפואה. כיכר החולת היא בחינת העוון, היא בחינת ענן וחושך שמחשיך אור השמש, שהוא בחינת רפואה. שנסלח העוון הוא בחינת שאנן כלה, ואז השמש זורחת, ואז בא רפואה קנד. וכל זה בא על ידי התפילה שמכפרת עוונות קנד. ועיקר התפילה, שעל ידה נסלח העוון ונצולין מהחולת, הוא בא על ידי שנתווסף שכן מישראל. כי כל מה שנתווסף שכן מישראל, נתרבה ונתגדל התפילה במאוד מאוד. וזה מבחינת הקיבוץ של ישראל, כי כל מה שמתקמצים ונתרבים ביותר נפשות ישראל ביחד, מתרבה ונתגדל ביותר מאוד מאוד בית התפילה. כי שלוש אבנים בונות שישה בתים, ארבע אבנים בונות עשרים וארבעה בתים, חמש מאה ועשרים בתים, וכולי, עד שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כדהית בספר יצירה. נמצא שכל מה שנתווסף אבן אחת, נתרבים הבתים ביותר מאוד מאוד, בכפלי כפליים כנעד. והנפשות הן בחינת אבנים, ובחינת תשתפכנה אבני קודש וכולי. והבתים זה בחינת כי ביתי בית תפילה. נמצא שכל מה שנתווסף ונתרבה נפש אחת לקיבוץ של ישראל, נתרבה ונתגדל מאוד בית התפילה. כי עכשיו כשנתווסף עוד נפש אחת להקיבוץ, נעשים צירופים אחרים חדשים הרבה מאוד מאוד כפלי כפליים, כמה וכמה פעמים כנעד. ועל כן כשנתווסף שכן מישראל, כגון במקום שדרים שם יהודים, כשנתווסף עליהם עוד שכן מישראל, אזי נתרבה ונתגדל התפילה במאוד מאוד, כי נתווסף נפש אחת להקיבוץ כנעד. ועל ידי ריבוי התפילה, על ידי זה סתיחת העוון, שהוא בחינת רפואה הכנ"ל. וזה בחינת "ובל יאמר שכן חליתי", כי על ידי שנתווסף שכן, על ידי זה ניצולין מהחולה עד כנ"ל. כי העם היושב בה נשוא כי על ידי השכן נתרבה התפילה, ואז הוא בחינת נשיאות עוון כנ"ל, ועל זה בא רפואה ונתבטא לחולה עד כנ"ל. ודע, שלפעמים מבחינת נשוא ארון על ידי הקיבוץ כנ"ל, ולפעמים מבחינת חס ושלום, אכן חוליינו ונשא. כי כשאין בני הקיבוץ זכאים, אזי אין זוכים לבחינת נשוא ארון. ואז הצדיק מוכרח לקבל על עצמו איסורים בשביל ישראל, ואין ניצולים מחולת רק העולם, אבל לא הצדיק חס ושלום. כי הוא מקבל איסורים בשביל ישראל, בבחינת אכן חוליינו וכולי. אבל כשהם זכאים לתפילתם הגונה, אז בבחינת העם היושב בה נשוא ארון. ואז ניצול גם הצדיק מחולת בבחינת ובל יאמר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא ארון כנעד. ז. ועל התפשטות הנבואה, על ידי זה נתברר ונתקן בחינת כוח המדמה. בבחינת וביד הנביאים הדמה כי עיקר התיקון הוא בירור המדמה הוא כשהוא ביד הנביאים וכשניתקן המדמה על ידי זה ניתקן אמונה אמיתית וקדושה ונתבטל אמונות כוזביות כי עיקר האמונה שם צריכים אמונה, וכשאין הוא מבין הדבר בשכלו, אזי נשאר רק בבחינת כוח המדמה, ושם צריכים אמונה. נמצא שעיקר האמונה הוא המדמה, ועל כן על ידי התפשטות הנבואה, שעל זה נתברר ונתקן המדמה, על ידי זה נתקן האמונה האמיתית הקדושה כנ"ל יש עשרה מדרגות בנבואה והם כנגד עשרת הדיברות שהן נבוע, שכתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם דבר השם זו נבואה כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה ועל כן על ידי נבואה שהיא עשרה מדרגות בחינת עשרת הדיברות זוכים לאמונה בהשם נדבך להאמין שהכל ברא השם מאמרות נמצא, שעיקר זיכון האמונה הקדושה הוא על ידי בחינת רוח נבואה. ח. ועל כן צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי ולהתקרב אליו. כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה. וגם עכשיו, שבטלה הנבואה, אף על בהכרח שיהיה למנהיג האמיתי בחינת רוח אחרת, מה שאין נמצא בשאר ההמון. שעל ידי זה זכה להיות מנהיג. כי בלא זה, מפנימה יזכה זה, די קל להיות מנהיג ולא אחר. אך באמת כל מנהיג ומנהיג של ישראל, יש לו בחינת רוח אחרת. כי המנהיג הוא בחינת איש אשר רוח בו, אשר יוציאם ואשר יביאם. כי המנהיג המוציא והמביא את ישראל, בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת. אשר מחמת זה נעשה די קל המנהיג לישראל. וזה הרוח אחרת שיש לה מנהיג ובחינת רוח הקודש, רוח נבואה. אף על פי שעכשיו אין נמצא רוח נבואה, רוח הקודש ממש, אף על פי כן בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת הנמשך מן הקדושה, מה שאין נמצא בשאר העמון. שזהו גם כן בחינת רוח הקודש. אף על פי שאינו רוח הקודש ממש לידע עתידות, אף על פי כן בבחינת רוח הקודש, רוח נבואה, ועל ידי בחינת רוח הקודש שיש למנהיג האמיתי, שהוא בחינת רוח נבואה, על ידי זה כל המתקרבים אליו נתחזק וניתקן אצלם אמונה אמיתית וקדושה. כי כל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, על ידי התקרבותו אליו, ניתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה. על ידי בחינת הרוח נבואה של המנהיג. כי עיקר תיקון המדמה הוא על ידי בחינת רוח נבואה כנ"ל. ועל ידי תיקון המידע מתקן ומתברר אמונה הקדושה כנ"ל. על כן, כל המתקרבים למנהיג אמיתי זוכים לאמונה ישרה וקדושה. אבל באמת צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמיתי כזה, וצריך לבקש מאוד מהשם נדבך שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי כדי שיזכה לאמונה אמיתית ושלמות. כי כשמתקרבים חס ושלום למנהיג של שקר, על ידי זה באים חס ושלום לאמונות כוזביות. כי מנהיג של שקר הוא בחינת נביא השקר, בחינת רוח שקר. ועל ידי זה, אדרבה, נתקלקל המדמה ובאים לאמונות כוזביות. כי עיקר תיקון האמונה, היא על ידי בחינת רוח נבואה שיש למנהיג האמיתי. שעל זה יתברר המדמה, ועל ידי זה ייתקן האמונה כנעד. אבל בלא בחינת נבואה, אין המדמה ברור ומתוקן, ואזי המדמה מערב ומבלבל את האדם באמונות כוזביות, וזה בחינת זוהמת הנחש, כי עירוב ובלבול המדמה, שמערב ומבלבל באמונות כוזביות, זה בחינת זוהמת הנחש, כי כל המנחשים והקוסמים כולם על ידי כוח המדמה שאינו מבורר ומתוקן. שמערבב ומבלבל אותם באמונות כוזביות של שטות ושקר, שהם זוהמת הנחש. ועל כן, ישראל, שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן, כי שם זכו כולם לנבואה על ידי משה רבנו, רבם של כל הנביאים, שהיה המנהיג האמיתי שלהם. ועל זה נתברר וניתקן המידע מאצלם, וזכו לאמונה שלמה בהשם. ועל כן, פסקה זוהמתן, זוהמת הנחש. שהיא אמונות כוזביות, כי זכו לשלמות אמונה ישרה דקדושה, על ידי ברוח מדמש, זכו על ידי רוח הנבואה כנ"ז. וזה בחינת ה' השישי, הנאמר במעשה בראשית, כמו שכתוב, ההיא ערב, ההיא בוקר, יום השישי, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון, שקיבלו ישראל את התורה. כי עיקר חידוש העולם, דהיינו לידה שהעולם מחודש והשם יתברך ברא את העולם כרצונו, הוא תלוי באמונה. כי על ידי שכל אי אפשר להבין חידוש העולם. ועל כן האפיקורסים כופרים בזה, מחמת שאי אפשר להבין זאת בשכל. כי עיקר חידוש העולם הוא רק על ידי אמונה. כי אנו מאמינים בהשם שהוא יתברך ברא את כי באמת חידוש העולם היה על ידי בחינת אמונה. כמו שכתוב בכל מעשה הוא באמונה, נמצא שעיקר חידוש העולם תלוי באמונה ועל כן היה העולם תלוי עד קבלת התורה, כי אז לאמונה שלמה, על אורך נבואה כנ"ל ועל כן אז די כאן התגלה חידוש העולם, כי עיקר חידוש העולם תלוי באמונה כנ"ל ט. ועל ידי אמונה יהיה חידוש העולם לעתיד, כי התקבצות החסדים שעל ידם יהיה חידוש העולם, בבחינות כי אמרתי עולם חסד ייבנה, הוא על ידי אמונה. ובחינת להגיד בבוקר חסדיך לאמונתך בלילות. אמונתך בלילות זה בחינת האמונה שהיא בכוח המדמה, שהוא בחינת לילה, בחינת חלום לילה, שבא על ועל ידי זה להגיד בבוקר חסדיך היינו בבחינת חסד שעל ידו יהיה חידוש העולם לעתיד כנ"ל. וזה הבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. רבה אמונתך, היינו אמונה, על ידי זה יהיה חידוש העולם בחינת חדשים לבקרים. בחינת להגיד בבוקר חסדיך וכו' כנ"ל. י. וכשיהיה חידוש העולם לעתיד, אז התנהג העולם על ידי נפלאות. היינו על ידי השגחה לבד, שהיא בחינת נפלאות שלא כדרך הטבע. כחידוש העולם לעתיד ובחינת ארץ ישראל. כי הכה ארץ ישראל על ידי בחינת כוח מעשה אבי גיד וכו'. כמו שפרש רש"י על פסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא רש"י שבשביל זה פתח בבראשית משום כוח מעשה אבי גיד לתת להם נחלת גויים. כדי שלא יאמרו אומות העולם נסטים אתם וכו'. על כן פתח בבראשית כי הוא יתברך ברא וכו'. נמצא שעיקר ארץ ישראל על ידי כוח מעשיו, על ידי שיודעין שהשם התברך ברא את העולם. <coughs> ולעתיד יחדש הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו בבחינה זו של ארץ ישראל. כי אז יתגלה שהשם התברך ברא הכל, ואז יחדש כל העולם כולו בבחינת ארץ ישראל. ועיקר הקדושת ארץ ישראל הוא ששם הוא השגרתו תמיד. מבחינת תמיד עיני ה' אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ולעתיד שאחדש את כל העולם כולו, מבחינת ארץ ישראל כנ"ל, אז יתנהג כל העולם כולו על ידי השגחה לבד, כמו ארץ ישראל. ואז יתבטל הטבע לגמרי, ויתנהג העולם על ידי השגחה לבד, שהוא מבחינת נפלאות שלא כדרך הטבע. ואז יתאר שיר חדש בחינת שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה. היינו השיר שיתאר לעתיד שהוא ניגון של השגחה בחינת נפלאות. כי אז התנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות. כי יש ניגון של בחינת דרך הטבע וזה בחינת השמיים מספרים כבוד כן ומעשה אדם מגיד רקיע שהוא בחינת הניגון והשיר של דרך הטבע של תכונות השמיים היינו בחינת השירים ותשבחות שמשבחים להשם מטבח על ההנהגה של עכשיו, שמנהיג העולם בדרך הטבע. אבל לעתיד יתאר שיר חדש של בחינת נפלאות, בחינת השגחה, כי אז יהיה ההנהגה על ידי השגחה לבד. ושיר החדש הזה שיתאר לעתיד, הוא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, שעולה עם ב' בחינת חסד, שעל ידו יהיה חידוש העולם לעתיד. מבחינת עולם חסד ייבנה. ושיר הזה הוא מבחינת כל הנעל, שהוא משקה את הגן. שילדי כל הזה יכולים להוכיח בבחינת ארם כשופר ועל ידי זה מתפשט הנבואה, ועל ידי נבואה זוכים לאמונה, ועל ידי אמונה יהיה חידוש העולם לעתיד. וחידוש העולם מבחינת את ישראל, היינו מבחינת ההשגחה כמו את ישראל, ואז יתאר השיר של השגחה בנפלאות, ושיר זה הוא מבחינת כל הנ"ל. וזה בחינת וים מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה, ויהי עת שכמו לסבול, ויהי למס עובד. מנוחה זה בחינת נבואה, כמו שכתוב בברוך בנריה, ומנוחה לא מצאתי, זו נבואה, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. ואת העץ עני ארץ ישראל, ואת שכמו לסבול, זה בחינת ניגון, בחינת שיר חדש, הנ"ל, בחינת בקטט יישאו, דורשו רבותינו זכרונם לברכה. אין עיסאווול ללשון שירה, שנאמר עשו זמרה ותותו תוף. ועל ידי הניגון, בחינת שיר חדש, על ידי, על ידי זה ניתקן הריח כנ"ל, שהוא בחינת משיח. בחינת רוח הפן ומשיח השם. וזהו, ויהי למעש עובד, זה בחינת משיח. כמו שכתוב, ברוך השם אשר לא לך גואל וכולי, ותקראנה שמו עובד. וזה בחינת למס, בחינת מסמוס. שממסמסים בדבר שיש לו ריח כדי שיהיה ריח נודף. כי על ידי בחינות הנע, ניתקן הריח כשבחינת משיח כנע. י"א. וזה בחינת ראש השנה. כי בראש השנה, אז התפילה היא דין ומשפט. כי המשפט זה אלוקינו. ועל ידי זה מוציאים כל החיות של הסטרה שענק מדעת ומתפילות ישראל. וזה בחינת כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב, חוק לישנא דמזונא, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה פסוק זה. היינו שמוציאים כל המזון והחיות מהסטרא אחא, כי הוא מוכרח להוציא ולהקיא הכל על בחינת משפט לאלוקי יעקב. היינו על ידי התפילה שהיא בחינת דין ומשפט, שהיא בבחינת מטה עוז, שעל זה הוא מקיא את כל הקדושה שבלה מן הדעת ומתפילות ישראל כנ"ל. וזה בחינת תשרי, בחינת אתה פוררת בהוזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים. ים שיברת ראשי תנינים, ראשי תיבות וצירוף תשרי. ואז כשמחזיר קבישת הדעת שבלה אז הדעת והמוח בשלמות. וזהו בחינת ראש השנה, ראש דייקה. בחינת תיקון הראש והמוח על ידי מטה עוז הנ"ל. וכשמוציאים מהסטרה החמה שבלה, אז מוציאים גם עצמות חיותו, שהוא בחינת גרים. וזה בחינת תשרה, בחינת ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם וכולי, סופי תיבות תשרה. ועל ידי גרים נתגלה הכבוד ונתפשט הנבואה, ונתקן האמונה הקדושה, ונתבטל אמונות כוזביות. וזה בחינות תקיעה, תרועה, שברים. תקיעה זה בחינת התגלות הכבוד, בבחינת הותקעתי ויתד במקום נאמן, והיה לכיסא כבוד. תרועה זה בחינת רוח נבואה, ובחינת ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. בתרגומו, ושכינת מלכיאון באון, היינו השראת השכינה, הבחינת נבואה. שברים זה בחינת ביטול אמונות כוזביות, בבחינת שבר תשבר מצבותיהם. היינו בחינת ביטול אמונות כוזביות ותיקון האמונה הקדושה. מבחינת עיני חול אליך אסבאו, ועל ידי אמונה זוכים לחידוש העולם. וזה מבחינת תשרה, כי בתשרה נברא העולם. וחידוש העולם יהיה מבחינת ארץ ישראל, מבחינת השגחה. וזה מבחינת ראש השנה, מבחינת תמיד עיני ה' אלוקיך הבא מראשית השנה וכולי. ואז יתאר שיר חדש כנ"ל, וזה מבחינת תשרה, מבחינת תבואי תשבו עם ראש המנה. י"ב. וזה הבחינת הריאה, <clears throat> כשמזג הריאה בשלמות נמצאים בה כל הבחינות הנ"ל. כי זה הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין, שהידי זה מוציא כל הקדושה מהסיט רעך, הבחינת ויעמוד פנחס ואפלל, ובחינת ציר נאמן לשולחיו, כי הוא נושא נפשו בשביל ישראל. וזה הבחינת הריאה, הבחינת קצינת שלג ביום קציר כן ציר נאמן לשולחיו. בצנעה וקרירות ובחינת הריאה. כי הריאה מקרר חמימות הגוף. כי אלמלא כאן פריה דנש וינה ליבה, אבלי בה רוקית כל גופה. שלמות הדעת ענה לבחינת הריאה. כי עיקר הדעת והמוכרין על ידי שמנוניות הגוף. כי השכל דולק כמו נר על ידי שמנוניות הגוף. והריאה היא מעלה שמנוניות הגוף אל המוח על ידי הנשימה של הריאה. גם על ידי הנשימה מתקיים כל השמנוניות של הגוף שעל ידי זה עיקר קיום השכל ועל כן נקראים המוחים נשמה מבחינת ונשמת שקי תבינם כי עיקר מוח על ידי הנשימה כנ"ל וזה מבחינת נר נשמת אדם כי השכל הוא נר על ידי השמנוניות שבגוף שמתקיימים ועולים אל המוח על ידי הנשימה של הריאה נמצא שעיקר קיום הדעת על ידי הריאה. גרים הנ"ל זה בחינת אבל נחת, אבל סלק, הנאמר בהריאה כמובן. כי יש הבלים בעולם שמבחינת הבל המה מעשה תעתועים. היינו הבלי עולם של שטות. וכשמקבלים אלו הבלים ומכניסים אותם בתוך תורה ותפילה, ונעשיהם הם הבלים וקדושה, זה בחינת גרים. כי מאבל מעשה תעתועים נעשה אבל לקדושה של תורה ותפילה שזהו גרים. עבל נחת, עבל סלק, בעריה, עבל עבל. מבחינת גרים גרים הנעשים על ידי שמקבלים הבלים של העולם שהם מבחינת אבל הם המעשה תעתועים ומעלים אותם מבחינת התגלות הכבוד הנ"ל זה בחינת "כבד את השם מעונך, אל תקריא מעונך אלא מגרונך, והגרור יוצא מהריאה". התפשטות הנבואה הנ"ל זה בחינת הרוח של כנפי הריאה, שהוא בחינת רוח נבואה, בחינת "רוח ה' דיבר בי". תיקון המידע הוא בחינת הריאה, כי שינה ודמיון הוא תלוי בהריאה, כי עיקר השינה ודמיון הוא על ידי קרא בלח. ועל כן בעת הגשמים עז נופלת שינה על האדם והריאה יקר ולח שעל ידי זה באה שינה ודמיון. היינו הדמיונות הבאים לאדם בעת השינה שזה בחינת כוח המדמה. חידוש העולם ובחינת הריאה זה בחינת תשלח רוחך ברעום ותחדש פני אדמה. בחינת הרוח של קנפריה והחידוש העולם ובחינת השגחה בחינת ארץ ישראל וזה בחינת הריאה, בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה נקרא שמה ריאה שמאירעת את העיניים. זה בחינת תמיד עיני ה' אלוקיך בא וכולי הנאמר באת ישראל, שהוא בחינת השגחה כנעת. ניגול ושיר חדש ענת בבחינת הריאה, זה בחינת קירב בגרון אל תחסוך כשופה ארם קוליך, והגרון הוא הריאה כנעת. ושם בבחינת הניגון כנ"ל, שבבחינת כשופה וכו' כנ"ל. תיקון הריח והיראה, שהוא מזון הדנשמטה, שניתקן על ידי כל הבחינות הנ"ל, הוא בבחינת הריאה. כי צירוף הריאה וסופי תיבות השם רועי לא יחסר. השם רועי לא יחסר זה מזון הדנשמטה. בזה הוא לא יחסר, הבחינת כי אין מחסור ליראיו. היינו בבחינת יראה, שבבחינת שהוא מזון עדיני שמתא כנאל. וזה הפירוש מאמר רבותינו זכרונם לברכה על רוב מלך הבשן. אמר מחנה ישראל כמה אוה תלתא פרסה. איזיל ויהי אקרטורה בתלתא ואיש דה עלי. אקרטורה בתלתא פרסה. ואותווה רישה. הייתה עלה קומצה אמוקבוה. ונחת עלה הצווארה. באי למישלפה. משחרו השיני לאי גיסא או לאי גיסא. ומשה קמא עבה עשר אמין. שקל נגה בת עשר אמין ושבר עשר אמין ומחיה פקרסולי וקטלעיה. כי אור היה אחיזתו בימין, כמובן. והיה עונק מבחינת הדעת דקדושה. כי מסתרא דאמינא מוך חיברה כחספא. ועל כן רצה להתגבר על ישראל. וזה שאמר מחנה ישראל קמה ותלת הפרסה. מחנה ישראל זה בחינת קדושת המחנה של ישראל, בחינת והיה מחנך הקדוש. בעיקר קדושת מחנה ישראל הוא על ידי שמירה מתאוות ניאוף, מבחינת מקרה לילה חס ושלום, כמו שכתוב שם בפרשה. בעיקר שמירה מתאווה זו הוא על ידי בחינות תלת הפרסה. היינו תלת מוחין שכל אחד ואחד ומחיצה פרוסה בפני תאווה זו כנ"ל. וזהו מחנה ישראל קמה ואת תלת הפרסה. היינו עיקר הקדושה של מחנה ישראל שיהיו קדושים מתאווה זו ממקרה לילה חס ושלום, או על תלת הפרסה. היינו תלת מוחין שמחיצה פרוסה בפני התאווה היא כנ"ל. אי זי ואי הקרטוה בר תלת הפרסה פיתור הזה בחינת התפילה, ובחינת ואבי אותי אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. וזהו בת תלת הפרסה, כי התפילה נמשכת גם כן משלוש המוחים, שהם בחינת מחיצות פרוסות, שמשם נמשך שלושה מיני רחמנות, שהם בחינת שלוש תפילות ביום, כנעד. היינו, שהסטרה אחת שיש להן היכה מן הדעת חס ושלום, בחינת רוג, היא רוצה לעקור חס ושלום תפילות ישראל, להמשיכם אליהם ולבולעם חס ושלום, כנ"ל. וזהו שאמר, ואיש דעליי, כי עיקר רצונו הוא רק להמשיך אליו תפילות ישראל להתאחז בהם. אבל אחר כך, כשהם אצלו חס ושלום, אזי מרוצה לחזור להשליחם על ישראל, כי מאחר שכבר ינק מהם, אזי אף על פי שהוא מעצמו מחזירו משליחם לישראל, עדיין הם פגומים על ידי שיש להם היכה מהם. כי האמר שאהים אכזרי כנ"ל. ועל כן כשהוא יונק חס ושלום מהרחמנות ומתפילות ישראל, אף על פי שהוא נותנה מעצמו לישראל, אף על פי כן הם פגומים על ידי אחידתו בהם, כנ"ל. וזה שאמר ואיש דעלי הוא, כי אחר כך, כשיעקרם ויבלעם חס ושלום, הוא רוצה לחזור ולהשליחם לישראל, כי כבר הם פגומים על ידו, כנ"ל. כי מאחר שעשית רעך לא נכנעת, רק מעצמה היא מחזרת לישראל, על כן הם פגומים. אבל כשמוציאים ממנו בעל כורחו על ידי מטה עוז כנ"ל, זה הסטרה הנכנעת לגמרי, ואז חוזר הכל אל הקדושה בשלמות, ואבן, נראה לי. אז על הכר תורה בת תלת הפרסה והוטווה בריישה. היינו שהתגבר ועקר תפילות ישראל שהן בחינת תורה בת והוא דבריישה שהמשיך לתפילות, שהן בחינות דעת ורחמים, לתוך הראש והמוח שלו, שזה בחינת והנחש היה ערום כנ"ל. הייתא קומצא זה בחינת התפילה של הבעל כח, שהיא בחינת קימוץ ודין, בחינת מטאוז הנ"ל. ונקבוע זה בחינת נקבת במטב ראש פרזיו, כי על ידי התפילה שהיא בחינת קימוץ ודין של הבעל כח הנ"ל שהוא בבחינת מטה עוז, הידע המשברין ומכנין אותו כנ"ל, כי היא עומדת בבית הבלייה שלו בבחינת בצווארו ילין עוז. וזהו הונחת הצווארה, שהיא עומדת בצווארו בבחינת בצווארו ילין עוז כנ"ל. וזהו באי למישלפה, כי הוא מוכרח להוציא ולהקיא כל הקדושות של התפילות והדעת שבלה בבחינת חיל בלה ויקיינו כנ"ל. וזהו משכו השיני וכו', כי לא די שהוא מקיא ומוציא קדושי תפילת ישראל וכו', אף גם מבטנו יורישנו כן, היינו שמוכרח להוציא עצמו תחיותו ממש, שזהו בחינת גרים, וזה בחינת משכו השיני, בחינת מאב אשת שן, היינו שמוכרח להוציא עצמו תחיותו מתוך קרבו ומאב, ובחינת מבטנו יורישנו כן. מבחינת רדה בקרב אויבך כנ"ל. משה קם אהבה עשר עמין. משה הוא נבואה. כי משה רבן של כל הנביאים. וזה מבחינת עשר עמין, מבחינת עשרה מדרגות של נבואה. כי על ידי מטה עוז הנ"ל, שעל ידו נתגלה הכבוד כנ"ל, על ידי זה זוכים לנבואה כנ"ל. שקל נרגה בת עשר עמין. נרגה זה בחינת כלי מלאכה של מעשה בראשית וזהו בת עשר אמין, בחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם שהם בחינת כלי מלאכה של מעשה בראשית כי על ידי נבואה זוכים לאמונה שהיא בחינת עשרה מאמרות שהם כלי מלאכה אמונה מאמינים, מאמינים בחידוש העולם שהשם יתברך ברא הכל בעשרה מאמרות כנד. בעדי אמונה זוכים לחידוש העולם של העתיד, ואז יתאר שיר חדש, הנ"ל. וזהו הושבר עשר עמים, זה בחינת השיר של העתיד, שהוא שיר פשוט וכו', שהוא יוד בחינת עשר עמים, וזהו הושבר, זה בחינת מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. ערים וגבעות הן בחינת ריחות, מבחינת הלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. היינו ערכות הגדלים בגן על ידי כל הניגון שהוא משקה הגן כנ"ל. וזה בחינת מדלג על הערים, מקפץ וכו', זה בחינת הניגון הנ"ל, שעל ידו גדלים ערכות שהן בחינת ערים וגבעות. וזהו מדלג וכו', זה בחינת המידות של הניגון שקוראים מאסים, שהם נעשים על ידי דילוג וקפיצה על הנימין שבכינור. וזהו בחינת הושבר עשר המין, היינו מבחינת הניגון הנ"ל, שהוא מבחינת מדלג על הערים וכו' כנ"ל. כי על ידי בחינות הנ"ל זוכין לזה הניגון. וזה הניגון הוא מבחינת הקול הנ"ל, מבחינת קול יעקב, שהוא מכניע עקב דסיט ראחה. וזהו, ומח יהיה בקרסולי וקטלה, שיתכר ויכניע עקב דסיט ראחה, על ידי בחינת קול הניגון הנ"ל, שהוא מבחינת קול יעקב, שהוא מכניע עקב דסיט ראחה, בבחינת וידו אוחזת בעקה וסר כנ"ל. וזה פירוש תיקעו בחודש שופר. תיקעו זה בחינת התגלות הכבוד, בחינת הותקעתי ויתד במקום נאמן, והיה לכסך אבוד. בחודש זה בחינת חידוש העולם, בחינת שיר חדש הנ"ל. וזהו בחינת שופר, בחינת תרם כשופר קוליך כנ"ל. ואדם מפרש איך זוכין על ידי התגלות הכבוד, שהוא בחינת תיקהו לבחינת חידוש העולם, בחינת שיר חדש, שהוא בחינת בחודש שופר, וזהו, בכסה ליום חגנו. בכסה זה בחינת נבואה, בחינת המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, שזה בחינת נבואה, בחינת כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. ליום חגנו הוא ראש השנה, זו בחינת אמונה, שניתקן על ידי תיקון כוח המדמה, שהוא בחינת חג, ובחינת "ובמחוגה את תאריהו". לתאריהו ראינו תארים ושבחים שהם מבחינת כוח המדמה. כי כל התארים והשבחים שאנו מדמין אותו התברך, הם מבחינת המדמה. כי בפנימיות השכל הוא התברך מופשט לגמרי מכל השבחים והתארים. נמצא שכל השבחים והתארים הם בבחינת המדמה. ועל כן כשהמדמה מבורר ומתוקן, אז יכולים לסדר שבחים ותארים לא יתברך. כי כשאין המדמה מתוקן, אזי אין יודעין כלל לתאר אותו יתברך כביכול בשבחים ותארים. כי כל השבחים והתארים הם בבחינת המדמה כנער. וזה בחינת חג, בחינת ובמחוגה יתערהו. ועל ידי זה ניתקן האמונה שהיא בחינת ראש השנה. כי עיקר ראש השנה שאז הוא חידוש העולם, כי בתשרי נברא העולם, הוא כי עיקר תיקון המדמה והאמונה היא על ידי נבואה הכנ"ל. ועל כן ראש השנה שהוא בחינת אמונה, עיקר ראש השנה תלוי בסיוון שעל ידי זה ניתקן אמונה כנ"ל. ועל ידי תיקון המדמה והאמונה שניתקן על ידי נבואה, מבחינת "בקס אל יום חגנו", על ידי זה זוכים לבחינת חידוש העולם, מבחינת שיר חדש הנ"ל, שהוא בחינת "בחודש אופר". וכל זה נמשך מבחינת התגלות הכבוד, מבחינת "תקעו כנ"ל". כי על ידי התגלות הכבוד זוכים להתפשטות הנבואה כנ"ל. וכלל כל הבחינות האלו נעשים על ידי כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב שהוא בחינת מטאוס אנל כנל שהידי זה נעשים כל הבחינות אנל כנל כאן כנע... כאן